Begwe helbu yada egitea, uh, geotahabo, shok markkane, uh... Gaznaak, edo, Shormakkan badalau kiloka gazna eta bi eta berrizik egitea geho tahabu uh, ezne gordinien Shormakkan hoi baita uh, gu helbui dena ne nahusiena geho bistandena bai ez zuge hacharrati bezala tipinihuk, behatzen kramak guk eta dola bizpahi uortez orte ginez piperesko gaznaa betzen galtobat ez gunien hacharrin bate uh, penchatsun gazna bat egitea berguntitzen galtuk eta egia da, galtu horgana abe egiten ez gazna eta zuten da azkenin. Important zen dire behar da va regarder à scorian gue magagerie de la laine clientèle gazna scorra dela eta clientèle naissera magagine da waia à magagne aux eta et à vérifier que magagerie quartier le coin de diejitem igada yudan uh, edobancettan badela touristes sont mais clientèle à guienak quartier le coudier te permet de se desser au café de royek et quartier E hembatun txen urdin, gasna eta hembatuntzea schaltzen, zentzen diko gadea urdin egazan horso bat egin eurushtea edo biegen eurushtea eta egia da bai eurushteinen tak, bai guen tak eurushe epoktaten dela.